Минувши перші небезпеки, Хаїм вирішив ще раз спробувати знайти роботу. Із виписаною в корці довідкою він поїхав до Рівного, де влаштувався перекладачем, потреба в яких у нової влади залишалася дуже гострою. Цього разу він отримав роботу в обласній управі без пригод. Через деякий час його відправили в містечко Сарний, де він продовжував працювати перекладачем, спочатку в окружній управі, а потім в окружній поліції. Саме тут, у приміщенні Сарницької поліції, Хаєм Сигал зустрів Тараса Боровця, Тараса Бульбу. Це був вересень 1941 року. Зірка отамана Поліської Січі була саме в зеніті. Про нього говорили, ним захоплювалися. Місцеві українці вважали його своїм героєм, який відроджує українське військо і ось-ось відродить державу. Уже на першій зустрічі Боровець запропонував Сегалу перейти до нього, і той, недовго думаючи, погодився. Так колишній вчитель, міліціонер, партизан та перекладач став вояком української повстанської армії Поліська-Січ. Сотник – Поліської січі Кирило Сеголенко Хаїм Сигал ще у 1939 році вирішив, що для нього важливо бути разом із тими, хто представляє владу. Неважливо, хто нею є саме сьогодні – комуністи, нацисти чи хтось інший. Він переконався, що така стратегія вигідна не лише для фізичного виживання – а й здатна також забезпечити кар'єру і задовольнити його амбіції. У вересні 1941 року на Полісі такою владою був отаман Тарас Бульба. Тому Сегал став українцем, завзятим щирим, полум'яним націоналістом Кирилом Сиголенком. У Поліській Січі Сигал пробув недовго, всього вісім тижнів, але за цей час. Устиг зробити карколомну військову та політичну кар'єру. У першій йому, очевидно, допомогли знання й навички, отримані в радянській міліції та на вишколах НКВД, у другій, згадувана вища здатність бути біля можновладців і вміти їм догоджати. Як військовик Хаєм Сигал за неповних два місяці встиг отримати від командування Поліської Січі офіцерські звання Хорунжого, Поручника, Сотника, що відповідають сучасним лейтенанту, старшому лейтенанту та капітану. Які особливі заслуги дали йому можливість так швидко рухатися щаблями військової ієрархії, до кінця не зрозуміло. Чекісти вважали, що Сигал був відзначений за бої з радянськими оточенцями за місто Олевськ, яке згодом стало Бульбівською столицею. Сам він відкидав ці звинувачення, можливо, намагаючись полегшити свою вину. Для Тараса Боровця новий повстанський старшина Кирило Сеголенко став корисним не лише як військовик, але й як пропагандист. Тому на мітингах із місцевим населенням Поруч із самим отаманом, який мав неабиякі ораторські здібності, виступав і колишній вчитель, міліціонер, партизан та перекладач в одній особі. Завдяки цьому вже незабаром сотник Сеголенко став особистим ад'ютантом отамана Тараса Бульби. Для розгортання масштабної інформаційної та пропагандистської роботи серед населення Поліська Січ заснувала власну тижневу газету Гайдамака. Першим її редактором став Бабенко, але під його керівництвом світ побачило лише три випуски. Після звільнення Бабенка редактором Гайдамаки став єврей Хаїм Сигал, що підписувався як українець Кирило Сиголенко. За свідченнями очевидців, він не лише редагував видання, але й готував його передовиці, а також друкував тут власні патріотичні вірші. Перевтілення в новий образ, як звично для Хаєма, означало зміну гардеробу. Воякові Поліської січі не личило далі ходити в цивільному вбранні. Тож, уже досить скоро він постав в іншому вигляді. Ось як він описував себе сам. «Бульба дав мені синю тканину. Я пошив піджак, форми мундира і штани-бриджі під чоботи. Також мені видали сіру шинель. На піджаку я носив погони з трьома зірочками. Мав звання сотника». Кінець цитати. Згодом він додавав, «Коли я був у повстанській армії Поліська-Січ, «Я носив на шапці український націоналістичний знак «Тризуб».» Кінець цитати. Зрештою, як виглядав у цей час Хаїм Сегал, можна побачити на фото, зробленому восени 1941 року. З нього наглядача дивиться задоволений та впевнений у собі і навіть трохи задиркуватий чоловік, в якого все вдається. На той момент, напевно, так і було. Адже, крім успіхів на службі, він знову влаштував своє особисте життя, одружившись із Оленою Симонович. Нова дружина, теж значно молодша за чоловіка, 1915 року народження, була сестрою священика та капелана Поліської січі Михайла Симоновича. Саме він і вінчав свою сестру з уродженцем Чернігова Кирилом Сеголенком у Православній церкві.